Pedalkadaz, pedalkada, mondemar zanetik abiatzen dira txihindulariak kostiral honetan, egune egun gazteiz zabaiara heltzeko gixan, astelenean. Horain presoak tur izenarekin, bedaz, egingo den bizikleta martxaz, hitz egingo dugu, gorekin, Inasio, jarzabal, egunon? Inasio, egunon. Ba prest, martxa, luze edo bizikleta itzuli jorentzat, lehenik? Bai, bai, presaude, ea, guraldiak digun, da, ea, denon artean, ba, elkartzen ditugun, ka, e, Monde Marsaneko kartela eta Zabaiako kartela. Mm. Zerratik, e, ba, nahi itu zen ituzen lotu justuki presa hauek eta bizikletez? Ba, guretako, orain, e, orain, gara baten aurrean gaude, espetxe politika aldatzeko momentuan e, gaudela irudikatune nahi genun, eta guretako, ba, Monde Marsan, e, Frantziako espetxe politika datzeko momentuan mondemaxan izaten ari den e, e referentzia berdinarekin, e, gustatuko lehete ba zabaiak e referentzia hori hartzea, espainiar estatuak ere bai, ba frantziar estatuak eginduen bidetik e, pausoak bide horretatik ematea eta bueno, e, ba, zabaiak ere mondemaxanen ba, daukan e, izen eta daukan erreferentzia eta son hori okitza nahiko genuke ez? eta bide horretan gizartez zirioak iduen parte hartze aktiboaren bitartez ere bai bai ba izan den kasuan bezala, ba Espainiako kasuan ere bai gizarte aktibo eta komprometitua E, mantenza ba, gustatko litite auke gain honetan ere eta eta horregatik lotume genituun ba, bizikleta peralka da azperalka da bikartela hauek. Hmm. Monde Marzaneko presodiggitik abiatuko da beraz egun, Baionara heltzeko munean baiionnatik abiatu donostiara heltzekola astele arte. E, ba, sinbolilikaz gainzerhar ekartzen al du azkenean olako bizikleta martx Ba, Ebur iruditzen zitzaigun, e, ba, udaran, edo bueno, horrelako ekimean baten ditartez, erakutsi genezakela, e, aktibo eta pausoak emateko prest dagoela gizartea, gizartea e, aldaketagoen aurrean laguntzaile izateko eta bultzatzaile izateko prest dagoela, eta iruditzen zegoen modu aktibo batean, bizikretari pedalka ematen e, irudikatuko genukela, benetan denok norabide berdinaan lan egin nahi dugula, denok norabide berdinean aurrera juna eta denok bide berdinetik juna dugula benetan hemen behar dugun konponbide eta bakeruntz e, pausuak emateko. Eta hori bat fiskat ba, bizikletarekin edo horrelako bueno, tur edo martxabatekin irudikatu nahi izan deguna. Azkenan ere udaran mobilizatzeko manera bat da, txigindularena? <laughs> bai, e, azkenan egia da hemen, behur ba, aldia dela eta ez dakau haukera askorik bizikleta edo noiz hartu e, balizateko, eta, bueno, nahiz eta gori agunagoetan ere, ba, e, egur aldiak badiru dien ez diguen guztiz lagunduko, ba, ba bai, egia daudara, jendea portan dagoela, baina, bueno, irubitzezteagun ez dela, ez degula bilatzen e, parte hartze masibo bat, ezik, eta parte hartze bat, eta e, parte hartze hori aktibo eta komprometitu izatea, eta biskatori bilatu nahi izan dugu eta, bueno, Ba, Iaxan pozik gaude, e, man, egon diren izen ematekin eta beta, bertan parte partartuko du jende guztiarekin. Mm, Zon bat izen emate dituzu, eh? bat izango zarekin? Ba e, izen emateak e, guztira ehundik gora izan dira, batzuk egun batzutan, beste batzuk beste batzutan, e, baina bai egia dena da, gero egia da, e, lekuan leku eta iritsiko geran leku ezberri ditara ere, e, ziur gaudela jende gehiago bateko zer e, eta bueno, egia da ere, iritsiko geran leku bako itean, ba buena, ekin mentxiki batzuk ere <coughs> aurrekusten direla, eta bueno la hoizetaraz zabaldu eh ustailean ere ba hemen oraindik an eh ba bates dere ez, ez dela aldaketarik egon espetxe politikan eta badela garaia orain presio garaia dela orain desberdinok elkarrekin orain arte idizio errinak izan ez denok ere elkarrekin lan egiteko garaia dela eta a, aurrera begiratzeko garaia dela Uh, ipatozu, orain, orain itza, orain presoak, bizikletatura, azkenen dinamika oso batean sartzen uh, da. Gehiago uh -huh. egiten aldi guzu, talde hortaz eta nortaz osatu aden? Bai, e, dinamika ekanaren bian martxan jarri zurden, izartezi bia representatua lizan zaten talde handi batek eta taldean hituatek, e, biskate erakutsiz e, momentu berri batzen aurran gaudela, eta ja dezagertu zegoela eta mundu guztien e, begietan presoen egoera, eta presoen hau ziakon ponteko garaia zela, orain arte espetxe politika huere defendatu duten okere bai, ba eh ja e, da ni kez defenatzera ere pasadira pasadirela eta bueno, orain arte igual elkarrekin lan egiteko aukera izan ez dugunok ere, ba orain elkarrekin lan egiteko garaian ba gaudela, orain presoen gaiarekiko konsensu hondie ez eta hitz bat badagoela, e, batez ere ba, presoak erturatzearen kontuarekin, harrekin preso gaixoak kamalean egotearen kontuarekin edo ta Espainiak zihorren batuketa aplikatzearekin, eta Ba, bide oieke landu bargan ituela elkarrekin, eta ba, orain, denok lan egitea elkarrekin, eta orain presoen auztia konpontzeko gara jazela irudikatu nahi izan zen. Eta bueno, hori da pixkate, dinamika orokorrorri biziketaitzulionekin emegin nahi izan dugun ekarpena. E, lehen aipatu duzu, e, beraz helburua zela espetxe politika aldatua izan nadin, gizarte zibilaren eskudela uste duzu, eh? e? Gizarte zibila uste dugu e, parte aktibo eta garrantzitsua izango dela ere aldaketa honetan. Eta uste dugu, parte hori aktibo mantendu barregula, bultatzaie mantendu barregula, eta benetan, e, ardura dutene, dutenei e, aldaketa lehenago ematea arazi beharko dion e, gizarte bat behar dugula, eta horregatik guztu dugu gizarte zibila ba, orain arte, Eh, konpombidearen beste puntu ezberdinetan aktibo izan den bezala, honetan ere aktibo mantendu behar dugula. Mm. Preson urbilketa bat, eh, ba Euskal Herri ondoko preson degietara, sida alean duzu bizka bat, eh? lan humezan edota mondomar zanera, franziaren eh, balana izan da hor gertatu dena, Espainiar estatuak, uh -huh. noiz egingo du urbilketa lan hori? <laughs> ba, hori egia da ezak ingula, E, bai ikusten deguna, iritzi ezberdina geroz eta gehiago entzun direla, baita Madridik ere entzun direla espetxe politikoaren aldaketa eman beharra dagoela, batez ere urrunketarekin amaitu beharra dagoela. Ikusi dau Santiarekin zerratutakoa, gizarte zibilaren parte hartza aktiboarekin lortu da benetan, ez? E, gobernuarekin zuzeneko interloju bat eta zuzeneko ba bueno, aldaketak e, gauzatzea eman dela e, Espainiaren gobernuarekin, bueno, dugu Ba, zantzuak ba daudela, edo bintzat egon beharko luketela, benetan aldaketa batzuk emateko. Zeintzu bizango direne eta noiz eta ze modutan orain dikezakigu, baina bueno, guk e, ziur gaude konponbidearen orabidean izan behar direla, benetan hauzia augustiz konpontzeko orabidean izan behar direla, eta benetan e, Euskal Gizarte osoaren... E, eh deseo adel deseo espetxe politika hau guztiz aldatzea presen subjektuak guztiz esperatzea eta ez erdibideko erabakietan geratea. Espainiak gobernu buru berriarekin elkarrizketak erestuak e, dira. Bueno, gobernua da orain egugula elkarrizketarik izan e, Madrilekin, baina bueno, eh badiru beraien e, irudi izan diren eta eman dutenen aldetikan eh orain arte peperen gobernuan zegoen itzilitasun hori ez dagoela ikusiko dugu zer pasatzen den emendik aurrerakoetan baina bueno bezkat hasierako pertsperktiboa ez da leno zegoen e, harera itzi horrekin mentatu. Mm, bai, hori da azkenan einbeste uh, ohitua eginen uh, orain arteko betiko estura hori, hor bada uh -huh. ideki dola tipivat baina seiner uh, right. ein, uh, einetara helduko den hori ez da Bai, hori zaila da jen da jakitea. Mm. Eta urgunago joan ez, ere? Salbu espen bukaera eskatzerakoan, kontekstu soziopolitikoa desberdina izan ki gaur egun, uh, urgunago joiten alote dira, salbu eskaerak, ez dakit, kondenen ez ez tatze eskaerabat, edo laburtzea adibidez? Bueno, ez dakit, nik uste toren dikaren, e bide luseban dagoela giteko gai horretan. Nikuste da hasiera puntu aldaketaren hasiera puntu batean egon, aurrean egon gaitezkela eta bueno, oraindik an badaude benetan sufrimendua eragiten duten puntu asko eta ikuste pixkanaka pizkanaka sufrimendua eragiten duten e, puntu guztiak e, desegiten desegiten edo intentatzeko desestatzeko e, desestatu beharko litezkela, baina bai egia da oraindik e, guk e, larritasunagatikaintzat badaudela 4 puntu benetan oso garrantzitsua direna guretzate aldatzeko, esan ditudan bezala lehen, ba, larriki gaixo e, biztiduten egoera aldatu beharra dago, e, zigorren batuketa, edo, kondena bi aldizberetzen ari birenoien egoera aldatu beharra dago, urrunketaren, urrunketa politika osoa erekin amaitu beharra dago, eta gila da, egia da presoak e, euskal presoek e, ba sartzen e, kartzela sartzen diren egunetik e, azkenaino lehen graduan ematen dutela eta badela ba, ba garaia ere bai e, bekerraldu aldaketak edo gradu progresio hoietan sartzea eta piskanaka piskanaka ba, lege arruntaren e, baitan e, si borra betea Lena ipatu duzu orain dinamikan ere uh, jende berri bat bazela hala da mm -hmm. badira hola mm -hmm. pertsona berri batzu orain arte ez zirenak pertsonaldemobilizatzen adibidez Bai bai bai azkenan e, orain persoak eh, dinamika marcha garet zitenen artean bada anistasun handi bat e, eta e, bai ideologikoa bai adintartekoa edo genero genero Eta bai, badago ahots txu batzuk esatea, leheno, edo garaibatean urrunketa politika bera ere defenatu zutenak, e, orain ja defenatzen dut zutenak, eta eldule kurik ez daukala esaten dutenak, ez. Zorik ere, dinamikaren baitan txertatu nahi izan ditugu, batzuk agertu dira publikoki beste batzuk oraindik ez. Egia da, e, bueno, harreman asko egin ditugula eta konsensoa erabatekoa dela honekiko Egia da oraindik dik ere, ba, batzuk ba, publikoki esateko edo publikoki e beraien e, iritzi iritzia helaratzeko ehentasuna gauzatela ta bueno, guk uste dugu piskanak hori normalizatzen jongo dela eta geroz eta gehiago izango direla eh agertuko direna hotsak yeah. bide horretan Pauzoz, pausua, pedalka, pedalka da, eh, Orida, pedalka, das, pedalka da. Hori eh, da, pedalka da, pedalka da. Egun bat, janduzu, parte hartzaile ezin ez dela, eh, ba, bizikleta martxa lau egun irango duena, estelen arte, sí. mondemartzanetik abiatu, izen emaiteak pentsatzen hortz bukatuak direla, Bai, bai, eh? uh -huh. bai, Et... bai ato gau eko maoia kartegen eukani zene bai. matea ereki eta, ja, amaitu zazten bat dindu. Eta gero, edo nahi bada, hor gehitzen alda, zoekur utzatzen mazaituzte, doa adibidez hori posible da? Bai, bai, bai, bai jarri ditugu, egun bakoitzean, puntu ezberdinak, jendea elkartu alizateko, jendeak ere bere hiri edo bere herrian ere parte hartu nahi baldin badu aukera hori izateko, nahiz eta bide txiki bat egin, guretzako pedalka bakoitza bako garrantzitsua da, eta guretzako parte arte guztiak importantea dira, beraz, batzuk kompromiso goiagorekin, beste batzu gutxioa gorekin, baina bueno, denok elkarrekin pedalka dakemata, denok elkarrekin lan egitea bilatzen duguna, eta hortarako aukera ere irek ditugu bai. Eta etapa horietan, edo ejidez berdinetan, ekintza, edo ekitaldi batzu, pentsatu dituzue? Bai, batez ere bizzik eta ditulia hasi eta maitzen diren lekuetan, eta baita ere, e, ba geldialdiak dauzkagun lekuetan ere, bai, ek, ekitaldi edo, ek, ekimen ezberriak ere pentsatu daudetak. Mm. Bintzat laboa izetara zabaldu nahi dugu, nahi ditugu gure aldarrik apenak. Mm. Eta alde teknikoarentzat zat, lo egiteko, jateko, nola egiten duzu? Bai, izan emate guztientzako, lo jateko lekua e, bermatu dugu, egia da, gelditzen garen lekuetan. Bertakoen laguntza handia izan dugula, guk eskertu nahi dugu e, lagundu digun jende, lagunduko digun jende guzti horri, benetan ba, ez dela lako resaleku batzuetan e, ba, lotarako jendearen zako lekua bilatea edo jatekoa egitea, beraz, batzuk peralka da zein beste abeste batzuk batzik laguntzen egongo dira, asike guztion, guztion alea importantea da eta hori da ba, eskertu nahi duguna, eta benetan bilatu nahi duguna. Uh -huh. Eta kasik eh, prest izango ere frantziako turaren uh, pasaiaren zatez, batzu? <laughs> bai, bai, tur, tur beste tur bat egingo dugu, baina bai hori uh -huh. e, tazurtzean ere onera ibizten da frantziako turra eta bueno, badenok dakagu hori ere begibizten. Hora, horrekin uh, bukatuko dugu, erran bezala, gaur abiatuko zarete mondomar zanetik, marretan, ez baina izoker, eta, bai. eta gero astelenean heltzeko zabaiako presondegira. orain presuak du, raipatzeko inigo, ba inigo, inasio barkatu, oiak zabal, gorekin ginoen mila Bai, zuen esker gasko.